Kapittel 3 Og krigen mellom Sauls hus og Davids hus ble langvarig, og David ble stadig sterkere, men Sauls hus gikk det stadig mer tilbake med. I tiden ble det født Davids sønner i Hebron, og hans første føtte ble Amnon, sønn av Akinoam fra Israel, og hans andre var Kilab, sønn av Abigail, karmeliten Nabals hustru, og den tredje var Absalom sønn av Maaka, som var datter av Talmai, kongen i Geshur. Och den fjerde var Adonja, sønn av Haggit, og den femte var Sefatia, sønn av Abital. Og den sjette var Jitrean, sønn av Davids hustru Egla. Dette var de som ble født David i Hebron. Og det skjedde mens krigen mellom Sauls hus og Davids hus pågikk, at Abner stadig styrket sin stilling i Sauls hus. Nå hadde Saul hatt en medhustru ved navn Rispa, datter av Aya. Senere sa Isbosjet til Abner. «Hvorfor hadde du omgang med min fars medhustru?» Og Abner ble meget vred over Isbosjets ord, og han sa så. «Er jeg et hundehode som tilhører juda? I dag fortsetter jeg å vise kjærlig godhet mot din fars Sauls hus, mot hans brødre og hans personlige venner, og jeg har ikke latt deg falle i Davids hånd. O likevel krever du meg i dag til regnskap for en misgjerning i forbindelse med en kvinne. Måtte Gud gjøre slik mot Abner, og måtte han slik mer til, hvis jeg ikke gjør mot David i samsvar med det Jehovas sverget overfor ham, og må ta kongedømme fra Seulshus og rejse Davids troende over Israel over Juda, fra Dan til Beersheba. Och han var ikke i stand til å si et eneste ord til som svar til Abner, fordi han var redd ham. Dermed sendte Avner straks sende bud til David og sa, Vem tilhører landet?» Og han tilføyde, «Slutt din pakt med mig og se, min hånd skal være med dig for å vende hele Israel over på din side.» Tal sa han, «Godt, jeg skal slutte en pakt med dig. Det er bare en ting jeg ber dig om, i det jeg sier.» Du får ikke se mitt ansikt uten at du først fører hit Mikael, Sauls datter, når du kommer for å se mitt ansikt. David sendte dessuten sende bud til Ish-bosjet, Sauls sønn, og sa, Gi meg min hustru Mikael, som jeg ved forlovelse bandt til meg for hundre filister forhuder. Da sendte Ish-bosjet bud og tok henne fra hennes man, Paltiel, sønn av Laish. Men hennes man gikk med henne. I det han gråtene gikk etter henne helt til Bahurim. Da sa Abner til ham, «Gå, vent tilbake!» Da ventet han tilbake. I tiden hadde Abner hatt samtaler med Israels eldste og sagt, «Både i går og tidligere viste dere at dere søkte å få David til konge over dere. Så gå nå til handling, for Jehova selv har sagt til David.» «Vem min tjener Davids hånd, skal jeg frelse mitt folk Israel fra filisternes hånd og fra alle deres fienders hånd.» Og Abner talte også for Benjamins ører, og deretter dro Abner också for å tale for Davids ører i Hebron, om allt det som var godt i Israels øyne og i hele Benjamins husøyne. Da Abner kom til David i Hebron og tjue man sammen med ham, gikk David i gang med stelle til en fest for Abner og for de mennene som var med ham. Senere sa Abne til David, «La meg bryte opp og dra og samle hele Israel til min herre kongen, så de kan slutte en pakt med deg, og du skal sannelig bli kong over alt det din sjel begjærer.» Da sendte David Abner av sted, og han dro bort i fred. «Og se!» Davids tjenere og Joab kom fra et streivtog, og bytte som de hadde med seg var meget stort. Men Abner var ikke hos David i Hebron, for han hadde sent ham av sted, og han var på vei bort i fred. Og Joab og hele herren som var med ham kom inn, og noen fortalte det nå til Joab i det de sa. Abner, Ners sønn, kom til kongen, og han sent ham siden av sted, og han er på vei bort i fred. Da gikk Joab inn til kongen og sa, Vad har du gjort? Se, Abner har kommet til deg. Hvorfor sendte du ham av sted, slik at han lyktes i å dra bort? Du kjenner da Abner nedskjønn, og vet at det var for å narre deg han kom, og for å få kjennskap til når du drar ut og når du kommer in og for å få kjennskap til allt det du gjør.» Dermed gikk Joab ut fra David og sendte sendebud etter Abner og de ham så til å vende tilbake fra Siras i sternen, men David selv visste ikke om det. Da Abner kom tilbake til Hebron, tog Joab han så til side inne i porten for å snakke med ham i stillhet. Men der stakk han ham i magen, så han døde, på grunn av sin bror Asael's blod. Da David sin fikk høre om det, sa han straks. «Jeg og mitt kongerømme er, fra Jehovas synspunkt, uten skyld til uavgrenset tid med hensyn til Abners nedskjønnsblod. Måtte det falle tilbake på Joabs hodet og på hele hans fars hus, og la aldri Joabs hus være uten en man som har utflod, eller en spedalsk, eller en man som griper om den snurrende tegnen, eller en som faller for sverde, eller en som mangler brød?» Men Joab og hans bror Abishai drepte Abner, fordi han hadde slått deres bror Asa Eliel ved Gibeon i striden. David sa så til Joab og alt folket som var hos ham, «Sønderiv deres klær og bindt segke lærret om dere og holdt klage foran Abner.» Og kong David selv gikk bak båren, de begravet Abner i Hebron. O kongen hevet sin røst og begynte å gråte ved Abners gravsted, og alt folket brast i gråt. Og kongen sang så en klagesang over Abner og sa, «Skulle Abner dø slik en uforstandig dør? Dine hender var ikke bundet, og dine føtter var ikke lagt i kobberlenker. Som en som faller foran urettferdighetens sønner har du falt.» Da gråt alt folket over ham igjen. Senere kom alt folket for å gi David trøstens brød, mens det enda var den samme dagen, men David sverget og sa, «Måtte Gud gjøre slik mot meg, og måtte han slik føie mer til, hvis jeg før solen går ned smaker brød eller noe som helst annet. Og alt folket la merke til det, og det var godt i deres øyne. I likhet med alt annet som kongen gjorde, var det godt i alt folkets øyne.» Og alt folket og hele Israel forsto på den dagen at det ikke var kommet fra kongen og la Abner, neds sønn, bli slått ihjel. Og kongen sa videre til sine tjenere. «Veter ikke at det er en fyrste og en stor mann som på denne dag har falt i Israel? Og jeg er i dag svak, selv om jeg er salvet til konge. Og disse mennene, Seruja sønner, er for hare for meg. Måtte Jehova gjengjelde den som gjør ondt etter hans egen ondskap?